تکم جس طالب علم نے دعا اور رما والا ماضی کی گردان یاد کر لی تکم طالب دعا اور رما والا دمازی گردان نزدہ کر رہا اس نے ناقص اور لفیف مجرد کی مزید تھی ماضی کے و تمام گردان یاد کر لی جن کے پہلے سے غیر کے آخر میں علف ماں قبل مفتو ہوتا ہے وچاچی دعا اور رما والا گردان نزدہ کر نوته ما جنہ قصه او د لفیفو کاغذ د متردد یو کدمازيد د اټول گردان نه منغاو راو لک لورستانه ادعاء این دعاء استدعاء نو هغه گردان نه ټوله خود به خود کیشي شو یا څو هغه گردان نه تیلاغي په اخر کې الف ما قبل مفتوته نو هغه کدمازيد نه او کد متردد نه هغه گردان نه ټوله خود به خود چی شي شو یا څو خودوم را خبر ادم خلاصیت بات یاد را کی ک سلاسی مزید کې اندر نه کی سوای کې مازی معلوم نه مثلا چې مزید او دناقي په ماضي معلومه کې یو د عیانې تو دیانواله قانون تمام صیغه ميږي دا یو د عیانې تو دیانواله قانون په شي کېږي ټول صیغه کېږي مثلا ادع د فصل کې ادعو ستلو سو ورغه په سلورم ځکه او 50 سره بدل ک 50 نو ادعيتي جوړ شي هغه یو قیدان تو دیانواله قانون ذکره چې وو فصل کې پدريز کې بیا سلورمه يا تنظیم زيتلره نو دا ادعاء حاصل ادعا و و هم په یاسر بدل کې ادعاء یتي جوړ شو بیا یامو تحریک مع قبلت مفتو 50 سره بدل کا 100 سره بدل کنو ادعاء یتي جوړ شو او ادعاوام دا ادعایام دا حاصل کې چې جو ادعاوو ښه ادعو څنګه څنګه کس نو ستای دسیه دا را کابلې راوړ دسر یو دوه کابلې دي کابلی ا کابلې د ناروغه خلکو وېتاري کې دوه کنا او یا خپل ورتراو له ته وی ګوره او چې کاکاس راځي په بیٹ ټکې ها او څه تر اوه شي نه ورکړی شي نه ورکړی شي نه ورکړی شي نه ورکړی شي ها نه کابلې خوراکه دلته چې کومې کابلې پدغزا کې ده چې دا ټېټ کې هغه کابلې راټه ماشينه دا هغه می خینو ورکړا سړی چا مونږ ته لري کړا ده دا ښه راوړ ورکړه بیا ادا ادعایا ادعو ادعات ادات اداتو له صدغه کې د قانون لګیتل لرکم او دغه کې چې روکي د قانون په ټول سیګو کې لګیتل لرکم قانون چې داو 50 را بدل شوی دی وردا یې اصره بدل شوی دی ادا ادایا ادعو اتات ادات ادعینا بعس ادس بیا وو طالب سره بدل سو اجتماع ساکره دوه جن طالب چې څه کوم چې روکه ادا کې او ستل کنه ادا یا کې کم قیلال شوی دی نه ده شوی أدعا... ادعاو کیسو ده ادعاو پاسل کیسو مونږ درته د اپ سوسېغه کې لاله شو ده سلور کیسو ده نو دلته هم پاغي په سلور کې شو ده دا یو ادعا کې ادعایا په خپل حال دا ادعاو اتعف ادعاته نور سیږي ادعاین خپل حال باندې کې شایلاله مدا شوي اسی گردان پر نا کې مثلا قانون میں یہ ضائع لے کہ مثلا ادا اصل میں اداواتا یدانۃ دوان قانون دوجنه وقیاس ربدل سن عادت یت جوخ بیا قانون دوجنه یا پالیس ربدل سن عادت یت جوخ اسماجی گردانتا ش سو عادت ادا ادا ادا ادا دائن رائتہ دائمہ دائمہ دائمہ دائمہ اسی گردان پر ناقی سواوی اور یائی کی اس ګردہوری مزائل دار ہے کہ بس دا یہ ندامنه چیو دا دعو درمادیات کہ کہ د مزید دود مجرد ناقی سواوی او ناقی یائی او لفي په مفروق او لفي په مقرون او کوم ګردان کې چې اخر کې الف راغله د ټولوم دغه حکم دی یو كيلو په ماتموخله د دې دفنه ها نو اسی ګردان پر نا کې سواوی او سلاثي مزيد به غیره کې تمام ګردانو کې یاد کوره خوب یاد کړل دا خیاب کې واي هر ګردان کې پیل چې کو کم از کم 10 مرتبہ کحو د خلص مصببي خو ځان سره واړو کم یو 15 سیټي اول نه تي ادا ادايا نو باس دا غدا غدا عادات عوضات عدالت عینات طعایب یعنی رات عید دا اسمو ټوله خياره خلص نه دی وځي نه پنځه شیل دا یاد کی نو دی الله اوه نو ما مزایل مطلب داده چې کوم صاحب درزیه او د خشيه ولا مازي ګردان نو یاد کړی دی د ناقص او لطیف او مازي مجرد او د مزيدو مازي مجهول ټوله ګردان نو یاد کړه چې داږي په اخر کې یا ماخه بچي شهراجي زکه چې د ټول په کې مصول کې په اول څیږي کې کې یا مخول مصوره بس شروع می ات نه کړم مازی وخت مازی مزول په وخت جوړول وخت بس هر په په اول ته زموږه او اخر هر تکثر ورته ارزیا د کنانو چې شي وا روزیا روزیا روزو روزیت روزی نه روزی ته ته اسعدع ادعایا بیا دینه مزول چې شچم ادعیه ادعایا ودوع ودعيته وديا ودعينا ودعيته ودعيته ودوعي دعيات ودعيات ودعيته ودعيته نبقى <تصفيق> استغراضيت اذا ذكرنا نموذج طول ورمن تشيكا <تصفيق> قياسكا لهذا اوقي اورمي ارميا ارمو ارميات ارمينا ارميتا اوكيا اوكيا اوكوقي اوكيتا اوكينا يا سب گردان کې ترې لهدازه ان مې سماجی مجور کې اې ګردان مکمل کې دعویہ دویا دعو دویا دویا ته الاخیره نو ناقصی ثوابی یا ای لپیف صلاسی مجرد غیره ماجی مجور کې تمام گردانو او کې ګردان پر قیاس کړ او دا مزایل څنګه چلایو اېده چې چې جس طالب علم ني رضیه او خرشیه والا ماجی کې ګردان یاد کړل اسنه ناقص او لپیف سلاسی مجرد کې ماجی معلومه او تمام ګردان یاد کړل جن کې اخر مې یا ماکبل مکسوری الکبلیه والا وجیه والا حیه والا لا ټول ګردان نه ده خود به خود یاس شاهین مزائل او جِس طالب العلم نن رخواونه هو والا مازي کی گردان یاد کوي چې کم طالب درخواونه هو والا مازي گردانه بس د لاقې سلفي پهنه نو سلاسي مجرد او د مزيد نه هغه ټول گردان نه یاد کتي دا چې د فاخر کیچي شيرزي واه قبل مزمون لکا یا کوه یا موه لیکن يہ مزائل چوٹا ہے دوی مزائل چې دې دا شاین وځایل کته سوګر د انورم لږ غړ غړ دا شاین وځایل ټول کیتی شه ده او یو ورکه ده نو دا ورکه چې موږ اوسه ده ده مې ماشه نه ده ورسته لې د کی به خبره ته اشاره ده کهونکې دا چټو څه کوي کېونکې اس کی افادت ناکس اور لپیو سے سلاسی مزید ربعی مجرد و مزید کی ماضی کے طرف متعدی نہیں ہوتے ویزا قدرد فائدہ سلاسی مزید ربعی مجرد و مجرد و مجرد و مجرد و طرف تا نہ متعدی کی کیونکہ ان کے کسی بھی ماضی کے پہلے سکے آخر میں ویزا قدرد سلاسی مزید و کے ربعی مجرد و کے اپور ربعی مجرد دسیو سیغانہ سچے راگ پاکر کسی راگلے بھی واما قبل مضموم راگ نه nee, بل معلوم بلکی معلوم طالب ما کې دا خبره چې په معلومه کې طالب ما قبل مفتور راځي په مزيدو کې او په مجولو کې چې شهراتي یا ما قبل مكسور راځي نو اراد اچراكي انداز کې سات مازي کې نقشې سیاحت اقسام کې اعتبار چې مجرد او مزي کې باقي ګرځي نو سن لیاځي او چند یو څنګه یو په دې اندازي وبس یو خدای دې د غشاتې نقشې کوم کاردان نو واورول هغه ګرځدان نو واورول لسي او یو څو چې څه وشي اجراوسي بس بیا دا کېږي نوښتکم طالبو علم چې دعا او درما ولا د ماجی ګردانو کې قانونه لګولې دي نو هغه د ناقص او د لفيفو مجرد او مزیدو ماتي په ټولو هغه شیغو کې قانونه ولاګل چې پاغي شیږي که آخر کې چې راځي الف ما قبل ورزاع او رمضان سوسیغو کې قانون لګېدلته څلور شیغو کې نو بس چې د مزیدو او د مجرد او سمره شیغي په ټولو کې د دا قانون ولاګاو کنه چې داغي په آخر کې چې راځي الف ما قبل مصوره دي دن کے پیلے چگیئے کاخر میں علیف ما قبل موتو ہے لیکن سلاحی مزید ناقی شوابی آہ خواہ درس اید سلاحید کابیس کان بند سلاحید بند ہے ساید خیال یودعانی تودعانی وعلا قانون جس طالب العلم نے رجیہ و خشیہ وعلا ماجیق قانون لگائی کہ کم طالب علم رجیہ و خشیہ کیز ماجیو علا قانون لگو لدی اگر طالب د ناقص او درفي فو د مجرد او مزيد او مازي موجل کې هغه ټولو شيغو کې ګردان ذکر چې هغه کې د قانون لګول او طریقې زکه چې په فاخر کې ټولو کې شي راي ور وګوره موږ هم غلطه مخې ویلو کنه درځي په سوسیو کې قانون نه لګي درې نو رزيه کې دوه یو لپاره رزيه رزيا رزورت رزيات رزيات ساده پینځو شيغو کې رزيو رزيو رزو راضیو نه دلته و دعیه والا قانون لګی دره و ما قبل مکسور د پیا سره بدل کړي راضیه بیا رازو نه ده ز... بیا رازیو ته نه جوړسو مدا دغتلم چې رازیو ته جوړسو بیا څه چلوسو رازیو بیا یا تاریخ ما قبل ته مفتو فالب سره بدل کړا رازیو نه رازی د غردي یو جم مذکر غائب رازیو دګي دعیه والا قانون علاوه یوخد یدعو ته رازیو یا رغله روسه زمينه مخې دا و نه حرکت دی امنه خپل کما قبل سم ورک بیا ساکل ماکتی زمو یو سر قانون د جنایام په اوسره بدلتہ وی التقال ساکینه لاغله په مابندد وو وای نو کې وو محذف کونو شی ته ني جوړ شو او روزو ته ني جوړ شو بیا دي کې ځما کې د ريقه دي لکه درې او ثقه مجلسه د رزو راسي ټول کم د ريقه دي لکه دي او د دې مثلا دلته چې مونږه फायदा کو دروزینه علاوه لکه تاسو د ناکی سیاي موجود دي د ګردانو نه نه اول شیغه هاي روميا اورميا او روميا او تورمیا یا اوقیا توقید اوتقاده دا اوت وی راغله او دا اوت وی درځ د راضیه پشانت دی نو دا تواعد اصل کې نو اوت وی کې دی دا راضیه کې څه چل راځي وو کنه وو په څه سره بدل شوی دی یا سره دا ناقی سیای کنه دا ناقی کې لګی لکه دو وار راغللی دی ده دو تو دوه وا واخله تو دو وا دا فاصل کې چو تو دو وا فاصل کې تو دو دا تو دو دا فاصل کې تو دو تو دو نو تو دو یا تو دو یا تو دو تو دو یت تو دو تا تو دو نهې اول پېنو د چا والله خده لګېلی نه د دوه شو دی یا سر بیاجمع مومونزه کار نه ده تو دو یا تو دو یو کې قا ل د اول د دو ی والا بیا د یاد ته دو قانون بیا د یو سر والله قانون س بیاتهقا ساې ن دوج نه دا چې ش شواعب شو نو تو دو یو فاصل کې تو دووو تو دو وواغروسته ق نه نو دو ی والا قانون دجی ووج و په یا سره نو تو دو تی جو شو بیا یاغللهروسته مخې دونه هررک یا ن پهقب چا ته مرکته بیا یا ساې نام مخکې او سره ب لکه بیا دلته ښه کینندو چې نو دا وو چی شي تاسو ته دوه او تینځور شو نو چې هغه دوه رځ رځه کومه خبره ده نو په دو کې مګه خبره ده نو ځنه و یاو څو شيږي چې تاسو الهالو په دا نورو تیری وخت په وخت زده ها بیا ور پشي وېداد قرآن کریم چې روزانه دوه تین رکوو ابتدا اول د ماجی ګردانو نه بیا مسجېرو باسي بیا ګردان نه تني و بیا قانون چې پکې لګېدلی دی هغه قانون اجرا وکي دا نه ګي احادیثونه کتابونه نه چې ګېرو باسي ګردانونه یو کې قانون پکې ولګې مله قانون به خود به خود څه شي سي یا سي او کنا شي خوب کوي بیانې ديږي اوسه په لومړی په تشغیری دی لريستلې دي طریقه هم د تکو د لږه شيریستلې د هر څه په دغه چې ګرنام پکې ده چې د دانو ته دغه چې کاته پکې ده نو دی یوه خپل افاریو کې لکه او پسی ماضي مضارع کې سیګو مې لگنې والے قوانين دا ساده ساده قانوني چې په اول قانون د ماضي چار حرفي والا قانون قانون چې له دا عضو کې مطلب دا ده هر هغه با چې داغه په ماضي کې سلور حروفې به عام ده نه چې هغه سلور حروفه په او کچی شي وي زایتی نو ادا د چعلامت د مضارع په مضارع کې شي شي مضمون حروف یا ته نه تبو مضاری کی چھ ورکہ زما ور کول واجب لکہ مازی کی سر حروفه دي سلور حروفه دي علامت د مضاری و پمضاری کی مضمون لکہ یکرمو تکرمو اوکرمو او د احره دکی سلور واړه حروفه اصلي نو مضاری کی به علامت د مضاری مضمون راته یهرجو یتاهرجو تو داهرجو او داهرجو داهرجو مثال به زاره با تلتم سلور حروفه دي علامت د مضاری و پمضاری کی مضمون یزاربو توزاربو اوزاربو نو زاری په بارہ او کده چې چالو چې په ماځي کتري حروف سلور حروف نه وي سلور حروف نه یې سمانه یا هو بده چې چې کم یا بچی شي زیات دری هر په لکه زارابا یا زیات به اکتسابا نو په دوه صورتو کې علامت د مضارع او مضاری کې چې شي مفتو وی لکه زارابا یا دری په اکتسابا اکتسیب واستخرج یستخرج او په څه قانون خانه متای زائدا مترده ولا قانون ای قانون مکمل وجوبي دا قانون دې دتاه زیاده متریده ولا قانون د قانون حکم چې دا وجوبي ده مطلب د قانون ده چې د کوم با په ماضی کې او شروع کې د ماضی په شروع کې تا زیاده متریده راشي د ماضی په شروع کې چې راشي تا زیاده مت زیاده څه چې په مقابلته فوعن ولم کده متریده څه معنا کې ایسی وي او چې تا مت زیاده متریده راشي نو مازری کې په ماقبل اخر په 25 ورکو شي په 3 شي او که تا زیاده متریده نه نو فو مضارک و ما قبل اخیر ته چی شورت شي كسر ورته ولا شي وجوب اوس ما قبل اخیر مكسور بو يك مفتوح نو ګورو کتا زيده مترده و ما قبل اخیر به مفتوحي او نو مكسور په اوس اكرامه کې ست ده دانسته نو ما قبل اخیر و دي شي لدي يكرم مكسوراته او تصرفه کې تاسته ما قبل اخیر و چی شي يا تصرف او چی شي بو او تزاره به کې ست نو به څنګه یا هزاربو او دغه شان ته ده رجه ده نو دل تا تاسو ته مضاری به څنګه راځي یا ته ده رجه راځي ها اور دیس باب کې ماضي کې شروع می تا زائده مترا ده نه اس کې اخر می اخر چې پله حرکت کسر دینی کې واجب دی اوس نه هونه کې دو صورتې هي یو ده د ایکې ماضي می ته زائده مترا ده بالکل نه هو سره تاسو پاکستان لکه اکرم وی کړم یا زار و یا زربه دا جوړه ان بابو کې شروع می تازه ايده د ما قبل اخر تک سره ورکو دوی هم دا چې تاس ته له زیاده خدا د چې په سر کې نهسته لکه ایستخرج کېم تاس تا ثبکم چې څه څهسته تاس را خبره ده چې دا په شروع کې نهسته نو دوی ودنه ما قبل اخر تک سره ورکو او خویوا د سلا چې مجره سلا د دی حکم نه چې دي مستثنا دی ځکه چې دد مزاره کې معلوم د په یو حالبانې نه د ضراب ضرربب کې مصوروره چې ن سره سررو کې اسمعو را دي می اسمکې چرهځې مفتتو را ورو پسې قانون د د تعید والا قانو د قانون شکم د اوجووبي مطلب دې قانون دا قانون دی چې بابوي د مثاله واوي او قیاسوي په منو ی همنا یا بابي د مثالې واوي او د هغ په کلامې عربی کې نیرغلی یا باب دې مثال بابي او مزاری په وزن يفعل سره یا يفعل دامه نش مضارع ان عین کلمه باندې چی شبی کا سره وی ها از باب کې ا ما پر نو په دې دروړو صورتونو کې مضارع معلومی کې فا کلمه حذف کول چې دی واجب دی باب دې مثال بابي او د دې قیاس په چا باندې راغلن منع یمنعوا باب یو صورت لاغي با د مثال واوي هغې ما په کللاې عرببي کې نه ويه بابي د مثالی واوي او مزارې پهزن د سره ی او نو د درې وړ سرتونو کې مزاره کفا کللیمه کولو ادب دی مثال د چې د بااب ک په من هم نه اوګې لکهزه یا دا ف کې شو یو او سهوو <ناسبت> دا <ix Belgian> دا دا که دا وا په د مثال او قیاس حکم نه عام یم منعوباندی نزل ته مداو او راغې په نافا کلمه حذف کړی چې واو د نویا ځاوت نه جوړ شو مثال د غیثی دغی ماضی په کلام عارفه کې نه راغلي لکایه دعو او یزرو د فصل کې یو دعو او یو زرو نظر چې تعلم کو چې په کلمه کې واو دا هم حذف کو اند دی ماضی نه دراغلي مثال د غیثی مضاری په وزن د یفعلو سره لکایه او یرمي یریمو دا یعدو او یرمو د فصل کې یو یدو او یو ریمو هذا ذيقه قانون دوجن حذف کرانو يا يعذعو يدعو يزر او يرمت نجورسو او تكون باب ده فاعل <سؤال> يفعلو بني قياسي اني صرف دو بابو كفاک للمحذب کرا صرف دو بابو نوكي احد بابو نادا يسعو او بل وتي اتو يسعو كي بمڠسن گواي يسعو وي يسعوا سلتيو يسعكو وتي اتو قانون دوجن حذف كريد نو تشيتني او يتو فیل مزاری گردان کے سننے اور اس میں قانون لگانے کا طریقہ د نیکی در گردان آوری دلو در دغه طریقہ دا, دا, دا, دا او بیعتاقہ طریقے در تکو دلی دی مثال پتر وانے یو کریمو سے فیل مزاری کے گردان سے یو کریمو یکرمانے لاخر دی بیعا یو کریمو کسو قانون لگی دلی دو قانون کم دو قانون لگی یو ماضی چار حرفی والا قانون لگی دلی دیکھا کل ماضی کی سلور ہو روپے نو عل بل د تااج د د مترده واللهانو لګ د چې کومي کلمی په کې تا د متده ل ما قبل اخته چې شي ووررکي ک سره ووررکې دلته ما قبل یاخته چشي وورړې ده ک سره وررک یا دو نهګان وورورروست ور, ور ته ی د دا دی کومه قانون لې د د دی ک د ید والالقانان چې یا واقع شي د دلته چې با چې د مثال واوي وي او دا پوزن د ی سره چې نوفا کلمه چې شي کېږيهذب کېږ نو مثالې واوو نه دا په یفعللو پهزن باندې اله یو یقونه یقولون لاخرې دي کوم قان لګې د یقو د تقولول و ی مودو ی مدان موونه ی مودو کې کوم خاو لې دی دوه هررکې متجان دا پ سر کې یم دودو ییم دودانې دا ل حرکت مې د که د دغه ششي لاسیې یا دو استاد و چې د یا دو ناخ نه مزارری ګان ووره استستا چېجی چې آپې اخیسې ماې ګدانو کې یاد کرن کل لقیېمتی علاماتې سات ایک وړه سان طریق شاد تررم وے تا مونثه فماضی کې د ناقص علامات او دغه خودلی وا مخانی دي را ته خودلی چې داغه د وځینه د ناقص کردار نه ډې رحساناسو په اسی هی طریقه ناقصه مزارې موسی مزارې کې و را ته خو باندې واخت کنه ماځي کې نو اوس مزه دغه کې مزارې و خه نو دی وځنه وې مزارې مزارم پدري قسم یو دا چې داغه په اخر کې و ما قبل مزوم یلقیات او ينه و وې ماغه دا چې هغه په اخر کې په او ير دریمغه د چلغی په اخر کې الف مع قبل مفتوح الکیرضا او یخشا نو دا مزارم په دوو نورو نوع سره دی نو یو سره چې اول ته یاد او ینه وره یاد کی نور ګردان نه خود به خود چی شي سو یاکو لیسي او یرمه یوالا ګردان نه نور خود به خود یاد یو سره چې د یرزا او یخشا والا ګردان نه یاد کی نور ګردان ټول خود به خود چی شي سو در پټی ام بیا نه کړی دا درې نمونې دي د تاسو خالی کوي دا بل مسافه نه ده بیا به غې نهروسته دا سپته یو بې مزیل ه پو سره حال د ګرد نه یادې نو بیا به ور پسې دا د دغه له قانونونه ووا فلی قانون نمبر تي نو را والله قانون دی دغ ځای نو بیا دا وای هل تاس